Părintele Sofian de la Antim Iertarea noastră de către Dumnezeu depinde de iertarea noastră față de aproapele. Aici nu e vorbă goală, e nenorocire. Cine nu iartă, nu iubește. Cine nu iartă și cine nu iubește pe om, nici pe Dumnezeu nu-L iubește. În viață de toate zilele ne înțepăm unul pe altul, ne mâhnim și fără îndoială ne tulburăm, ne răzvrătim. Vin aici la noi cei care au niște dușmani și încep să se roage, să-i trăznească Dumnezeu, să-i facă praf și pulbere. Uităm că avem de împlini niște porunci dumnezeiești, că trebuie să ne rugăm pentru dușmanii noștri. Poate că cea mai mare virtută este iubirea de vrășmași, sau măcar să te rogi pentru ei, sau măcar să nu te răzbun pe ei. Lasă-L pe Dumnezeu să facă dreptate. Nu judeca slugă străină. A mea este răzbunarea, zice Domnul. Este bine să fim conștienți că există o pronie dumnezeiască și că nimic nu se întâmplă în lumea aceasta fără ca să nu știe Dumnezeu. Cel de stăpânul chemat nu de la oameni, când ochii ți s-au cuprins. srvni ale credinței în tunecime descoperindu-țo atunci o ochiilor sărini ochilor duhului raza cerească, apostole de strălucirea dreptei credințe în Credin Este necesar să avem, din când în când, o întoarcere către sine și să ne dăm seama cât suntem în lipsă față de ceea ce ar trebui să fim. Să ne căim cu această constatare sinceră că suntem nevrednici. Iar Dumnezeu, care nu ne face procese așa cum ne fac oamenii, ne va primi cu toată dragostea Lui. Dragostea Lui Dumnezeu este mai presus de orice dragoste omenească în orice stadiu de viață am fi, să ne cerem în mod profund iertare, cu lacrimi, cu căință. Rugăciunea minții ne ajută foarte mult să ne curățim pe dinăuntru, să însămânțăm în noi dragostea pentru ceea ce este cu adevărat frumos și înălțător în viață. Nu pentru lucrurile acestea mărunte, în care ne încurcăm cu atâta nechipzuință. De aceea, dimineața, dacă n-ai avut timp să te rogi cu răgaz în fața icoanei, spune măcar pe stradă, pe drumul pe care mergi, spune, Doamne Iisuse, în taina inimii tale. Pentru că mintea noastră oricum nu stă degeaba. Se ceartă amenință. Așa că mai bine să chemăm numele Domnului, care ne poate ocroti și sfinți cu adevărat. Mântuitorul spune, cereți și vi se va da. Prin toate faptele bune putem câștiga dragostea pentru Dumnezeu, dar prin niciuna ca prin rugăciune. De aceea trebuie spusă cât mai des și cu cât mai multă atenție. Cuvântul tatălui Fiul și puterea și tale gândușor și a apostolilor și de o parte -o și întrebându-i și le zic, dară, oamenii că sunt atunci a verhobnicul la cuvântat Dumnezeu și a strigat cu evlavie Tu ești Hristosul Fiul și raza lui Dumnezeu celui viu după dreptate fericindu-se descoperirea din cer A fost odată întrebat părintele Sofian care sunt cele mai mari fapte bune și a răspuns bătrânul. Smerenia și dragoste, acelea pe care le recomandă mântuitorul. Învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dihnă sufletelor voastre. Domnul nostru Iisus Hristos ne îndeamnă aici să încercăm să dobândim smerenia și dragostea care sunt atributele lui Dumnezeu. De aceea cred că cu aceste două virtuți se poate începe descrierea ortodoxiei. Dragostea este mai mare pentru că Dumnezeu este însăși dragostea. De aceea iubirea adevărată e mai mare și de aceea rămâne în veșnicie de o anume credință și de-o anume nădejde este nevoie și pentru a rezolva niște lucruri practice. Pentru asemenea credință trebuie numai decât să te agăți de ceva aici pe pământ. Dacă vrei, spre exemplu, să-ți construiești un bloc și să faci acolo un garaj, niște magazine, trebuie să ai credința că așa cum ești tu, cu averile și puterile pe care le ai, poți să duci la bun sfârșit această lucrare. Trebuie să ai și nădejde adică statornicie în credință și încredere în ce te așteaptă. Dragostea însă este nevoie să o ai, în special pentru ca să te poți apropia de Dumnezeu. Trăind în dragoste, trăiești în Dumnezeu. Atunci le ai pe toate, cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar dacă nu ai dragoste, nici credința și nici nădejdea nu au statornicie în tine, căci lipsește esență. Însuși Dumnezeu, să ne străduim să avem această dragoste. După dreptate numitul te-ai piatră, în care a întărit Domnul Bisericii, neclătinată credința ei, pastora al turmei cuvântătoare. Sfără care vin cu credință Dumnezeiescule și pe acela răstignindu-te, l-ai săvit împlinit prorocia Lui.